Розпочало переговори з сепаратистами та Путіним про надання коридору для виходу українських частин із оточення. Уночі з 29 на 30 серпня домовленості було досягнуто, однак під час відходу українських солдатів завчасно обговореним шляхом російські війська відкрили по них вогонь з усіх видів зброї. Пізніше Путін пояснив це тим, що українські війська скористалися наданим кордоном для того, щоб перегрупуватися і прорватися з оточення з боєм. До цього часу про точну кількість загиблих українських вояків в Віловайському котлі невідомо. Дані засекречено. За найбільш оптимістичними оцінками – під час відходу Зіловайська росіяни знищили не менше, ніж 200 українських військових. На мій погляд, забагато істерії довкола цього котла висловив свою думку полковник Збройних сил України. Не потрібно було відступати. Були б двохсоті, були б трьохсоті, але можна було вкопатися в землю та стояти на жаль, в оточенні опинилися генерали, що готувалися відрапортувати про відсікання Донецька. Крім того, на той час уздовж річки Кальміус перед Маріуполем стояла одна нитка солдатів, яку росіяни могли легко прорвати. Довелося відходити. В котлі перебували кількадесят полонених і поранених російських військових із тієї частини солдати якої напередодні заблукали та нібито випадково потрапили на територію України. Примітка 25 серпня Служба безпеки України заявила про затримання десятьох російських військовослужбовців-контрактників 331 полку 98-ї Свірської дивізії повітряно-десантних військ Російської Федерації. Військова частина – 71-211. Їх затримали неподалік селища Дзеркальне Донецької області за 20 кілометрів від кордону із Російською Федерацією. Росія визнала присутність своїх військових на території України, однак підкреслила, що ті не мають нічого спільного із вторгненням. Десантники просто заблукали під час навчань, у Ростовській області та випадково заїхали до України. Українські офіцери заточення домовилися про відхід, пообіцявши залишити полонених і поранених російських десантників у наперед узгодженому місці. Все марно. Під час відступу російські війська розмолотили наших разом зі своїми. Я тоді перебував під Волновахою – і на власні очі бачу вантажівку, завалену трупами українських солдатів. Треба було воювати. Підтягнули б якісь резерви. А так? І з того часу росіян там дуже багато. ДНР у військовому сенсі для нас не супротивники. Все, на чому тримаються невизнані республіки, це російські регулярні війська. Що було б, якби наші війська залишилися в Виловайську? Гірше не було б. Потужне угруповання, достатньо зброї, в місті легко тримати оборону. Якби швидко зорієнтувалося керівництво, то, ймовірно, ми повернулися б на попередні позиції та врешті замкнули кільце навколо Донецька. Нормально все було б. 5 вересня 2014 року в Мінську представники України, Росії, ОБСЄ та терористів підписали угоду про тимчасове припинення вогню. У переговорах брали участь представник ОБСЄ Гайді Тар'явіні, другий президент України Леніт Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, а також представники самопроголошених республік на Сході України – Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Примітка. Олександр Захарченко, 1967 року народження, голова уряду самопроголошеної Донецької республіки із 7 серпня 2014. Голова ДНР із листопада 2014. Із 2006 року Працював директором товариства «Торговий дім «Континент», що належить до бізнес імперії Рината Ахметова. Із листопада 2014-го, після імітації виборів у ДНР, виборча комісія республіки оголосила, що Захарченко переміг, набравши близько 75% голосів виборців. Росія стала єдиною країною світу, що визнала результат виборів у ДНР, тим самим порушивши мінські домовленості. Ігор Плотницький, народження 1964-го, професійний артилерист, голова уряду самопроголошеної Луганської Народної Республіки і 14 серпня 2014-го, його вважають причетним до знищення українських вояків під зеленопіллям і до викрадення та вивезення до Росії української льотчиці Надії Савченко. За даними агенції «Укрінформ», батьки Плотницького телефонували синові, щоб присоромити, у відповідь на що Плотницький почав вихвалятися своїми заробітками на час розмови. У серпні 2014 року Батькам терориста через виви неприязні з боку односельчан довелося покинути рідне село Кельманці. Про інтелектуальний рівень лідера ЛНР дає змогу зробити висновки відкритий лист, надісланий 19 листопада 2014 року Петру Порошенку, в якому Ігор Полотницький викликає президента України на дуель. Давайте за прикладом древніх славянських вождів і славних козацьких атаманів зустрінемося у поєдинку. Хто переможе, той і диктує протилежній стороні свої умови». Остаточний текст підписаної угоди не передбачає визнання Донецької та Луганської народних республік, натомість закріплює за підконтрольними бойовикам територіями українських областей – особливий статус в складі України.